Ilyet a beképzelt vándormadárok itt magán kívül nem érdekel semmi másban meg csak folytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadkozni? Kíváncsisem a helykéres és a jobbító szálltékhajt. Elmegy egy képzelt árbózkos Sorsdentő, Egyelőre a civil rádiót az intenzív osztáljal ne hozzuk össze, mert nem biztos, hogy mindenki túlélne. Hogy elfontott te már, ha magyar szavazó. Tőleg úgy fél lehet, hogy elrohondott te már. A... Kezdjük előről. Mi én eljér majd az a fénytalnak! Jó reggelt kívánok! Ma a 2017. június 19-e van hétfő, a pontos idő 9 óra múlott 2 perccel. Ez a Felkelt Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, erősen redukált változata. A mai műsor, akárcsak az összes műsor egészen csütörtök estig, mert hogy péntek az egy másik nap. Reggel 9-től 10 tart, pénteken 7-től 10-ig rendelek. Itt azonban némi distinkcióval kell élni a szónak abban az értelmében, hogy ezen a héten kizárólag ma van élő a műsor, tehát amennyiben kedden hallgatják ezt a műsort, akkor azt követően 9 órakor már nem lesz élő lebonyolítása műsor Rafael és Özséb napján, ahogy Alajos és Leila, Paulina, Albin, Zoltán, szultára a napján sem. Amennyiben a föld nem szűnik meg, és én sem halok meg, a és rádió is fennmarad, akkor legközelebb Június 26-án János és pár napján fogunk találkozni legközelebb. Az is egy rövid hét lesz, mert azon a héten hétfőn, kedden és szerdán rendelek, csütörtökön és pénteken nem. Az az követő hét teljesnek tűnik, tehát ez a harmadikától hetedikéig terjedő, hogy aztán a következő hét ismét rövid legyen. Július 10-én és 11-én rendelek, tehát hétfőn és kedden, hogy aztán az azt követő héten egyáltalán ne legyek jelen. Legközelebb élő lebonyolítású felkelt Jancsik, tehát július 24-én lesz, Kinga és Kincső napján. Nem állítanám, hogy ezt mindenki követni tudta, és azt se állítanám, hogy mindenki egy tízes kellán tízes érdeklődés mutat az iránt, hogy én reggel vagyok-e itt vagy sem, de gondoltam, némi felhomályosítással szolgálok. Egész országunk, amely dródon forog, És nem e merre a marra? Pedig több vas kéne a ha tűzhalopok, Ha már védtelen nép pakit kipartja. No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas? Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrna elég, Forítékbazár tény olyajinkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható, Tőled úgy vélek, hogy elrontottem már, a magyar szavazó, Tőled úgy vélek, hogy elrothontottem már, a magyar szavazó időn majd az a fényteli nap, időn népünk nagy hirtelen szintval vajon mely egyben megyünk úrna elé korítékba, szállt így bolyaj ma 2017. június 19-e van és hétfő a pontos idő 9 óra múlott 5 perccel ha bárki Bele akar folyni a műsor készítésébe, azt telefonon teheti meg. Két telefonszám van, amelyen elérhető vagyok, nagyjával, fél tízig utána folyamatosan különböző emberekkel pofázom. A műsor 14 éve óriaknak nem való. 9 ez egy városi szám, elmondom még egyszer. 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0 6 Ezt is elmondom még egyszer, 0-at Nyáron az emberek másféleképpen hallgatnak rádiót, gyerekek ilyenkor már nem nagyon járnak iskolába, pótvizsgálni se ilyenkor szoktak. Ráadásul ami ezt a hetet illeti, ma és holnap káprázatos idő lesz. Irány a Balaton, irány a strand, és hogy aztán az ember a strandon, vagy a Balatonon ezt hallgassa interneten, hát szerintem az az önkínzással egyenlő, természetesen ez a többi műsora, nem áll csak az enyémre. Ma egy eléggé ökonomikus műsorra készültem Amely így is létrejő de hát nem egészen úgy alakult, hogy szerettem volna, a műsor első felében Barna beszélgettem volna, a második felében pedig Horgas Péterrel. Mondanám, hogy majdnem ugyan arról, de mégsem. Elmondom még egyszer a telefonszámokat, hogyha netán el akarnának téríteni eredeti témámtól. 489 és 03677 egy egy. Nagyon, nagyon mély benyomást tett rám a szombat dél előtt, és én ebben nagyjából tisztában voltam. A Ferencárosi Közösségi Alapítvány meghívott engem műsorvezetőnek a második Svimatonra. Nem tudom, önök hallottak erről a kezdeményezésről. A Svimaton egy olyan izé, ami arról szól, hogy vannak különböző civil szervezetek, de például volt egy izé, ami nem is volt civil szervezet, tehát nem is kellett feltétlen hozzá civil szervezet, vagy egy alapítvány, amely különböző célokra pénzt gyűjt, mert hogy egyébként a saját költségvetéséből ez a pénz hiányzik, vagy egy egyáltalán nincs költségvetése. Itt arról van szó, hogy van valakinek egy fontos ügye, tételezzük fel, hogy József a József Attila lakótelepen adventi akar csinálni és csak egyesok közül. Vagy hajléktalanoknak akar szerezni olyan telket, ahol különböző faházakat, vagy olyan házakat, mobilházakat, faházakat, ki tudja milyen házakat lehet felállítani, ahol emberi körülmények között lakhatnak egy telken, akár kettő-hármat fel lehet húzni. Ez egy másik cél volt. Sok cél volt, lesz még erről szó. Szóval van egy ilyen ember, és azt gondolja, hogy akkor ő szeretne ehhez pénzt szerezni. És akkor ott van Barna Erika, és ott van Jordán Péter, ugyanaz a család, igen, Jordán Tamás. Én nekem speciál sikerült látnom Jordán Tamás fényképét, Jordán Péter jó voltából. Már azon bizonyos eseményt követően, amit hozott az internet, erről inkább nem beszélnék, csak jelzem, hogy láttam, és gyógyulást kívánok Jordán Tamásnak. Szóval van itt ez a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, és a Ferencvárosi Közösségi Alapítványban több ember, de akkor nevesítve kettő legyen, Barna Erika és Jordán Péter azt mondják, hogy akkor ők létrehoznak egy olyan eseményt, legyen ez mondjuk a Swimaton, hogy külföldön van-e ilyen vagy sem, talán van, de nagy jelentősége nincs végül is, hogyha egy jó ötletet honosítanak itt, akkor az nem olyan, mint amikor a parlagfű, amely alapvetően nem hazai terméktutommal itt gyökeret ver. És akkor legyen egy olyan verseny, hogy úsznak különböző célokért olyan emberek, akik egyébként pénzt gyűjtöttek ennek a bizonyos dolognak. Tehát azt mondja valaki Facebookon, levélen, utcai ismerősök által, hogy te figyelj, öreg... Én nekem van egy fontos ügyem, én szeretném, hogyha te erre áldoznál, és akkor ő erre megad egy számlaszámot, és erre pénzt lehet utalni. Majd eljön egy esemény, ez vezetesen a Swimaton, ez most szombaton a második ilyen alkalom volt. bármit rosszul mondtam, akkor majd jön Barna és ki fog javítani, aki fél tíz után fog velem beszélgetni, vagy én fog vele beszélgetni, volt kérdése és gyakorlatilag leússzák a szó átvit értelmében azt, amit egyébként másoktól kapnak. Volt olyan fogorvos, bodrogi doktor úr, több mint egy millió forintot gyűjtött össze, hogyan tette, ügyes volt. A célok nagyon nemesek, a célok nagyon jó pofák nem igaz, a jópufa a megoldás. Tehát itt most összevontam két dolgot. Az egésznek van egy, hát... A helyzet az, hogy miután a második is akarom leni, ez egy, akkor is a szókép szavar, mert ugye úszodában ritkán szokott lenni tábortűz, de ez egy jó hangulatú tábortűz hangulatú izé. Ez nevezetesen a Kői utcai úszodában volt nagyjából tíz és fél egy között, amikor is számtalan úszó, különböző célokért úszott, elmondom a célokat, voltak az aranykapusok, a film school a fixpoint, a képmás, a kórhásúli, a közös alapon, a lakás És hogy ez micsoda, mondjuk a fixpoint, ez maga a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, ők, ö, alapít, ők például azt mondják, hogy ö, csak hogy mi a C, alapítványunk egyaránt partnere, a lokápatrióta, ötletembereknek kerületben tevékenykedő civil aktivistáknak és a legjobb ötletek megvalósítását pénzzel támogató adományozóknak emlékeim szerint itt, ebben a csapatban úsztak a legtöbben. Nem biztos, hogy az összeset felolvasom, de mondok még, közös alapon, a közös alaponban szintén nagyon sokan úsztak. Érdekes dolog, hogy híres emberek is jelentkeztek, tehát olyan emberek, akiket nem alapvetően a civil alapítványok révén lehetett megismerni, közülük a zöm lekopott. Tehát nem jelent meg, aminek az volt az oka, hogy valószínűleg feltételes módon nem éltek megfelelően sem időben, sem eszközzel annak érdekében, hogy kellő pénzt, vagy egyáltalán pénzt gyűjtsenek össze, és aztán szégyenükben nem jöttek el. Ha telefonálnak, akkor mondok olyan neveket, akik nem jöttek el. Ha nem telefonálnak, akkor hát, árnyékban hagyom őket. Függetlattól, attól, hogy szerintem ha valaki erre jelentkezik, akkor ha már nem gyűjtött pénzt, akkor is eljön és úszik. A másért nem a helyszínen is be lehetett fizetni. Én is ezzel az eszközzel éltem. Ha telefonálnak, mondok neveket, ha nem telefonálnak, nem mondok neveket. 4-es, 8-as, 9-es, es Az elérhetőségem az első egy városi vonal, 489 a másik egy mobil, egy as 677 Felkértek ennek a színvadornak a műsorvezetésére, amely. Alapvetően egy technikai dolog lett volna, de a helyszínen, volt egy főpróba, a helyszínen arra is rájöttem, hogy itt műsorvezetni a szó klasszikus értelmében egyáltalán nem kell. Ez egy nagyon jó hangulatú esemény, még akkor is, hogyha értelmi sérültek úsznak benne, mert az értelmi sérültek ebben az értelemben egyenrangú partnerei, rangú partnere, nem értelmi sérülteknek, nincs fajta. Illanata, amiért az ember elfordul és másféleképpen bizonyul egy csapathoz, mint az összes többi, ez legyenek azok értelmisérültek, vagy olyanok, akik nem beszélnek magyarul, tehát itt annyiban kerülnek közös kalap alá, vagy egy kalap alá, hogy másféleképpen beszélget velük az ember, mint egyébként. Úgyhogy visszahúzódtam, Csak annyit tettem, amennyi a dolgom volt, és habár pénteken nagyon jópofan elmondtam, az jópofa volt, hogy miközben a Pálinkás és a Piko arról beszélgettek, mint a ketten indultak. Ugye ez a Klubrádió reggeli gyors pénteki párja, hogy ők hogyan indulnak másodszor azután, hogy első alkalommal beszámoltak erről az eseményről, Barna Erika jó voltából, és akkor elmondtam, hogy ők indulnak pénzért, én meg pénzt keresek rajtuk, el kell, hogy mondjam, hogy én erről a pénzről, arról az 50 ezer forintról plusz áfa, amit kerestem volna a helyszínen, lemondtam, kérdezték tőlem, hogy az egészről lemondok, e vagy csak egy részéről, de ter teljesen természetes volt, hogy az egészről lemondok. Ezen az eseményen pénzt keresni talán a büfések kerestek legfelebb. A Kőír utcai büfések, én azt gondolom, hogy vámszedője ennek a történetnek az, aki ezért pénzt fogad el, bár nem lett volna ördögtől való bűn, két csapatnak adtuk a pénzbarna Erikával, az egyiket én választottam, a másik pedig az a csapat volt, amely egyébként a legkevesebb pénzt kapta, és miután itt pénzről ezen kívül nem lesz szó, fogalmuk nem lesz arról, melyik ez a két csapat, amely az én jó voltamból ez az 50 000, együttes 50 forinthoz hozzájutott. Nem volt jelentős média jelenlét. Volt egy-egy mikrofon, volt talán a Ferencvárosi TV. Miközben egyébként a Morgan Stanley állította ki, Morgan Stanley megjelentést hallottak azt a brigádot, amely ellenőrizte, hogy az emberek érintik-e a falat. Azon gondolkodtam, hogy miért is emelkedett hangulatú ez az esemény, és eljöttem arra, hogy jó cél érdekében jó eszközökkel egy nem túl spilázott, kicsit döcögős, de mérhetetlenül családias hangulatú. Tulajdonképpen a meghadódástól nem mentes. Tulajdonképpen itt egy fosztó képző, mert azért voltak olyan pillanatok, amelyeket nehéz volt az embernek ott megélnie. Amiért egyébként önök, ha elmondtam volna, nem mentek volna el, mert önök három esetben mentek volna el. Ha indulnak, tartozók vagy ha dolgoztak volna. Ott, ott a szó hagyományos értelmében közönség nem volt. Tehát olyanok, akik az eseményért mentek volna el, miközben semmi közük nem volt hozzá, és ez így is van rendjén. A média érdeklődése is nagyjából ennek megfelelő volt, és azon gondolkodtam, hogy egyébként a média érdeklődése nagyobb lett volna, az jó lett volna, és rájöttem arra, hogy nem. Milliós nagyságrendben úztak össze ezek a csapatok pénzt, és ezek a milliós nagyságrendű pénzek az ő életükben, ahogy kivettem egy tízes skálán, mind ötös fölött játszanak szerepet abban, hogy ők egyébként majd az év folyamán hogyan tudják megvalósítani azt a célt, aminek érdekében például gyűjtöttek és úsztak. Még az is lehet, hogy jövőre én is úszni fogok. Jó volt látni régi ismerősöket, jó volt látni a Pikót, jó volt látni a Pálinkás, jó volt látni a Rázsuzsit, jó volt látni a Kisbeát, a Sándor Ezsit, és ennélzés mindazoktól, akiket nem soroltam föl. A Pikó egy központi szereplő ebből a, ebben az ügyben. Mi valamikor a 2000-es évek legelején jobba voltunk, sokat találkoztunk, dolgoztunk együtt, ha nem is sokat a klubrádióban, aztán eltávolodtunk egymástól Fizikailag is nem találkoztunk. Egyébként nem nagyon távolodtunk el, mert nem volt olyan szféra, ahol ezt a távolságot mérni lehetett volna. Délután, amikor a utáni kezdettel került sor arra az eseményre, amit Horgas Péter itt beharangozott. Szintén pénteken reggel ez az Itt van a tettek ideje. Nem tudom, hogy mennyire meséltem el értelmesen az első eseményt, hiszen az egyet a világán senki nem telefonált. 489 0999 De hogy azért nem telefonáltak, mert nem érdekeli ez önöket, vagy azért nem telefonálnak, mert nincs miért, vagy azért, mert tökéletesen érthető, és nincs mit hozzátenni. Ezt innen a székből, ahonnan én ülök, nem lehet megítélni. 4-es, 8-as, 9-es, 099-06367161. Megnézem, hogy értem, működik -e ez tökéletes, nem is szól emberek Ez szól jó, ja, szó. Szóval. én nem toltam föl két potmétert az, az én hibám elnézést szóval délután ez az itt van a tettek ideje a március 15-e térés környéke nem tudom ki volt ott. megoldottam, köszönöm Ugye azt mondta Horgás Péter, léptéket váltanak a tüntetések, a rendszerrel szembeni elégedetlenség tiltakozó energiáit építő erővé formáljuk át, ha úgy érzett, hogy nem voltak eredményesek az elmúlt években a több tízezres tüntetések, amiket a korrupt hatalom ellen a közoktatás és az egészségügyi reformjáért a cél elkergetése ellen. A civil szervezetek megzállása ellen folytattunk, de tenni szeretnél valamit, akkor lépte is a tettek mezerére. És akkor voltak különböző akciók, meg akciócsoportok, új érdekérvényesítés, vargandreával törleikatával, kislászlóval egyenlőség, közösségi mozgalom a kiszolgáltatottak ellen irányuló politikai megfékezésére, akciót a horgas horgaspéter, de ott volt Gulyás Márton is. Nem 5 percig volt ott. Nem is 10 percig próbáltam megérteni azt, ami ott zajlik. Horgáspétert Pétert meglehetősen régről ismerem. És a fejemben ott volt az, hogy őt valójában milyen szándék vezérli. És amik az első esemény ugye az első esemény sem állt közel hozzám. A szónak abban az értelmében, hogy nem vagytam azoknak a... Tehát ugye az ember közel azokhoz a dolgokhoz áll, amelyek iránt valamilyen érdeklődést egyébként is mutat, vagy pedig egyébként is foglalkozik vele. Tehát akár benne is van, akár csak külsőleg nézi. A második terület sokkal közelebb állt hozzá, mint az első. Tehát a civil szervezetek részéről emberek úsznak annak érdekében, vagy azért, mert pénzt kaptak, és ezt mint egy egy demonstráció keretében ledolgozzák, ez teljesen értelmetlen mondat, de talán mégis követhető. A második esetben ugye arról van szó, hogy néhány ember Csigó Pétertől Vágó Gáboron keresztül érez valamiféle elégedetlenséget magában, és ezeket az elégedetlenségeket mint valamilyen vízmérnök, tehát, vagy nem tudom, ezt hogy mondják, gáttak közé akarja fogni, hogy ezek egyesüljenek, tehát, hogy ne tartsanak szét, és hogy egy erőmű jöjjön létre, egy víztározó összegyűlik mind az a víz, mind az az energia, mind az a potenciál, amit egyébként ezek a csoportok magukban hordoznak. Néztem az érdeklődést, néztem az érdeklődőket, akik ehhez viszonyultak. És akinek a véleménye teljesen véletlen lúszott be. Reggel néztem az ATV-ben Kárász Róbert és Bomber a Krisztina teljesítményét. Szóval én azt szeretném egyébként mondani, hogy Kárász Robertnek nem áll jól az, ami legutabbit a teljes dobozok kapcsán lévő eltűntek, nem eltűntek kapcsán elnézéskérésben vagy korrekcióban volt. De az a mód, ahogy egyébként a riport alanyaihoz viszonyul... Hát, az talán egy a 888.hu és a Ripost által fenntartott reggeli tévéműsorban engedhetné meg valaki, amit egyébként biztosan nem néznék, vagy csak azért néznék, hogy hányiget kapjak tőle. Ugyanez az ATV reggeli műsorában Bomber a Krisztina mellett csak arra jó, hogy az ember értékelni tudja azt, hogy Bombera Krisztinának megvan a négy kereke, vagy ki van a négy kereke, Kárász Róbert pedig baló elvesztette útközben. Volt egy beszélgetés is Bálintal, Ugye misét és Bálint annyiban jön ehhez a konglomerátumhoz, amiről én beszéltem. Ez az itt a vagy a tettek ideje, hogy van egy projekt, ez a közös ország, amit együtt visznek Gulyás Mártonnal is, amiről egyébként a múlt héten volt szó. Ez a közös ország, ez ugye először is a választási törvényt szeretné megváltoztatni annak érdekében, hogy a 2018 os választások azok olyan körülmények között bonyolódjanak, ahol egyelő pályák, egyelő esélyek vannak. Nem Sándor György értelemben, ez a fiam, azért be a mellette elnézést a lány vagy, hanem, hanem, hanem igazán. Tehát, hogy, hogy mindenki azonos esélyekkel tudjon indulni. Ezt nagyjából október 23 ig szeretnék elérni, és utána van valami homályos izé, hogy akkor onnan elkezdődik a polgári engedetlenség, és akkor az ATV riportere, meg a Fiala János, meg a magyar idők is mind, mind azt kérdezi, hogy vajon akkor október 23-a után mi lesz, hogy akkor molotov koktélokat fognak-e dobálni, vagy a polgári engedetlenség mégis miben fog megnyilvánulni. És ezzel kapcsolatban nincsenek válaszok, ilyen homályos mondatok vannak, hogy talán majd, mert meglátjuk, meg egyébként is biztos sikerül október 23-áig eredményt elérnünk. És akkor itt nagyjából összeér a június 14 szerdai Magyar Idők cikke ez a régóta készülnek polgári engedetlenségre, Nagy Áron és Kárpáti András írása, már hosszabb ideje készülnek a polgári engedetlenségre, a soros hálózat tagjai konferenciátokat is tartottak, de tanulmányok is jelentek meg a témában. Az első ilyen kötetet hazánkban az 1991-es taxis blokkát után adták ki a soros alapítvány támogatásával. Majd arról van szó, hogy bal liberális lapokban egyre másra jelentett meg a polgári engedetlenségre hívó jelszavak. Áprilisban például a reflektor blog jelentett meg egy írást ezzel a címmel, ha másként nem megy, és hogy arról is szól van, hogy Miset is Bálint a Fidesz-Lendvai utcai székházának elfoglása óta igyekszik népszerűsíteni a polgári engedetlenség eszközét. Az eset 2013-ban történt egy évvel a választások előtt, és hogy most különböző eldugott anyákon ismeretlen, társaságban folynak beszélgetések, felkészítő beszélgetések, és akkor ugye az átnévé azt kérdezi, hogy ezek a titkos találkozók ezek mégis miről szólnak, és akkor azt mondja hogy a Mishet is Bálint, hogy részint, hogy ezek azért titkos találkozók, meg nem titkos találkozók, hogy ne beszéljenek róla, de ha már beszélnek róla, akkor mond különböző mondatokat. A szombat díjrelőti eseményt elmeséltem. A vasárnap nem, várjunk, csak egy pillanatra szombat délután, igen, vasárnap délután volt ez a Horkas Péter féle est. Ez egy ilyen workshop emlékeztetett, én ezt megjósoltam, többé-kevésbé igazam volt. Volt neki valami ilyen, már a tábortűznek az az élménye volt, amikor egy kicsit szétrugdossák a fákat, és úgy, úgy, úgy, úgy szanaszét égnek a a csonkok. Meg volt neki egy ilyen hát milyen jellege? Hát nem, nem tudom, tehát teljesen széteső volt. Tehát megmondom őszintén, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy lesz-e bármi, ami pozitív lesz benne, de mintha egy ilyen Woody Allen filmet láttam volna, ahol megöregedett, de már fiatalon is öregedott esetben civil jogi aktivistákat látok. Ja igen, tudom, a harmadik meg a toborzás. A toborzás. A toborzás. Ez az állják közénk, holnap indulhatunk a frontra. Ősi Mátyás a következőket mondta ezzel kapcsolatban, vagy írta a Facebookon, onnan szerezhetett erről tudomást, hogy a klubrádió a maga nagyon sajátos módján közvetítette ezt. Azt nézem, hogy itt van-e nálam. Igen, itt van. Azt írja... Szóval hallgatom a klubrádiót, a repülőtéren Memvénben a Rózsa Péter barátomat, akitől megtudom a következőket. Egy, amikor a Fidesz az alkotmány módosította, nem voltunk tisztában azzal, hogy milyen eljárás a fogadták azt el, és hogy mi annak a tartalma, és hogy milyen sajnálatos, a diákparlament valóban független, nem áll mögötte sem párt, sem más gyanús szervezet. Az idézetek nem szó szerintiek, de lényegük ez volt. Nos, Olvasom másokat is, tehát egy, a, amikor a Fidesz az alkot módosította nem voltunk tisztában azzal, hogy milyen helytelen eljárásra fogadták azt, hogy mi annak a tartalma, és ez milyen sajnálatos. Kettő, a diáparlament valóban független, nem áll mögötte párt, sem más gyanús szervezet, az idézetek nem szó szerinték, de a lényegük ez volt. Nos, amikor a Fidesz az alkot módosította több ilyen is volt, nem olyan ellenzéki párt volt, de ne is ezt nézzük, hanem inkább ami a másodikkal kapcsolatos. Kettő. Ha a klub műsorvezetője szerint a pártok ábóvó gyanús szervezetek, akkor vajon miként várjuk el a klubrádió hallgatóitól, hogy pártot válasszanak bármelyiket? Akármelyiket. Ha egyszer ezek gyanúsak. Nem kívánom a passzivitásért és a párt nem választásért a felelősséget a média nyakába varni, így Jóssi Mátyás. Mert a pártok felelőssége nyilvánvalóan nagyobb a média munkásokénál, de azért egyszer rákérdeznék Rózsa Péter barátomnál, hogy ezt szó szerint így gondolja Ha igen lenne, kedves kifejteni, miért gondolja és ha nem nem így gondolja, akkor most miért mond ilyeneket. Végezetül egy gondolatmenet a természetesen száz százalékig civil Vágó szónoklatához, amely szerint a politikusok túlnyomó hányoda szarik ránk elnézésre szerepel De is ez már egy kor, korhatáros műsor. Na mert most Vágó Gábor volt. Vágó Gábor vezette az egyik ilyen nem tudom micsodát, ott, tegnap az itt a tettek idejében. Ez az ismertéskor már nem lesz tegnap. Ezeknek a somás letaglózó mondatoknak köszönhetően egy olyan új párt, mint a Momentum, éppen úgy nem hajlandó együttműködésre az lmp vel és annak utódszervezetével együtt párbeszél, mint az elmúlt negyedszázadot megtestesítő pártokkal. A jelenség értelmezése az, hogy mindenki, aki a politikával elkezd foglalkozni, függetlenül attól, hogy mit tesz, mit, vagy nem tesz és nem mond, azonnal is visszavonhatatlan gazember lesz. Ennek érdekes fejleménye ez nem sokára, amikor megjelenik a egy új párt, és a Momentummal nem lesz hajlandó együttműködni, mert ezek politikusokból állnak. Mindest csak azért említem, mert ha valaki akkor Vágó Gábor pontosan tisztában van hogy ezek a somás megállapítások milyen, milyen igaztalanok és károsak, abban bíztam volna én, Marhai Györgyi Mátyás, hogy civil szónokként merít valamit a saját tapasztalatából, és némest empatikusabban és legfőképpen árnyalatabban fog szólni a politikáról. Azt sem zavart volna a saját pártom ellen, de legalább az ő pártja mellett szólalna meg, de nem. Négy láb jó, két láb rossz, eddig jutott el vágógábról négy év parlamenti politizálás után. Ő baja, ő baj a csodát a mindannyi baj a párpolitikai szimpátiától függetlenül. Zag képzeljék el a márci 15. Elett három vagy négy sátor, mind a négy sátornál valamilyen beszélgetés folyik olyan, mint valami kisztából, de megszorozva négyjel, egyszerre, ami azért önmagában nagyon nehéz befogadni. De lehet építőtábor is, akkor ne legyen kisztábor, négy különböző közösségi foglalkozás, közt egy cirkuláló nép, cirkuláló nép úgy is, hogy végighallgatott valakit úgy is, hogy nem, benne megszólalnak profik. Profiknak mondott emberek, köztük Piko András, akit aggódom, mert az, hogy valaki egy civil eseményen úszik valamilyen ügy érdekében, az nem ugyanaz, mint amikor itt a tettek idején egy kommunikátor, mert egy olyan elkötelezettség jön létre, ahol már az elfogulatlan tájkoztatásnak a lehetősége e, veszélyben forog, és természetesen valakinek nem kell az elfogulatlan tájékoztatás mellett pálcát törni, és nem kell azt mondani, hogy ő annak a felkent apostola, de azért az én szememben mégis jobb, ha valaki subjektíben nem egy felkent ügynek az apostola. De menjünk tovább. Szóval ott beszéltek profik, vagy profiknak mondott emberek, meg megszólalt a nép is, meg megszólaltak a provokátorok is, és az egésznek volt egy szétfolyó, sehova nem tart. Iránya, miközben olyan volt az egész, benne az én hajdan volt értelmiségi társaim, akik úgy gondolták, hogy most végre akkor feltaláljuk a spanyol viasz, de nem elég, hogy feltaláljuk a spanyol viasz, de mindjárt kitaláljuk annak a marketingjét, és mindjárt eladjuk az amerikaiaknak, abból sok pénzt szerzünk, és avval felvirágoztatjuk az országot. Természetesen ez így ebben a formában nem valósult meg, de megpróbáltam úgy kikarikírozni, hogy jó meg lehessen engem után, és azt lehessen mondani, hogy én aztán igazán mindent elmondtam erről, csak semmit sem, abban kapcsolatban, ami tényleg zajlott. Most megpróbálom felhívni Horgas Pétert, aki egyébként a klubrádió vendégszeretetét élvezi, csak ezt elfelejtette nekem megmondani. Azt hogy ezen a számon nincs előfizető, az meglepő. Orgas Péterrel nem fogunk tűnni, négy percnél tovább beszélgetni, mert egyébként a klubrádió vendége. Talán annyit sem, lehet, hogy föl János. Jó reggel, tehát csak rövide fogunk tudni lenni, de itt vagy benne a vonalban. Te most éppen egy cigi szüneten vagy a szóátvit értelmében? Nem, nem én el, elnéztem az időt, és majd ezt ez programot. Úgyhogy vagyok. Ezt nem mondod komolyan. De komolyan mondom. Tehát tegnap mondtad nekem, hogy ma reggel nem észre, és most fél tízkor mondod nekem, hogy te egyébként 9 kor értél volna? Nem, 9.30-ról volt szó, és most 9.33. Én ezt értem, de arról volt szó, hogy... Tehát nem nem az... Szí... Tehát 9.30-ról volt szó? Uh -huh, uh -huh. Igen, de hát igen, a, de vártam a Én ezt értem, csak te azt mondtad, hogy ez neked nem lesz ő, és én meg a Barna szerettem volna beszélni ebben az időben, hogy egyébként ővel beszéltem volna az első felében, és a második felében pedig veled, de miután ugye te azt írtad, hogy a második felében igen. se leszel, igen. arról elfelejtettél tájékoztatni, hogy neked mik is jó. Ez, ez látod, igen, hibás. Elnézést. Én ezt értem, de én holnap szabadságra megyek, és az, amiről ma beszélek, azt nem fogom tudni korrigálni. Mert pedig olyan mértékben húztam le a vizes vagy húztam rá a vizes lepedőt erre a tegnapi eseményre, hogy nem is emlékszem, hogy utoljára, miközben továbbra is nagyon rokonszerves embernek, hát rok fiatalnak, oh, mint én oh, oh, oh. tartalak, de azt gondolom, hogy ez tegnap bizonyos szempontból mindennek az alja volt. Már ezt vagy értem. Úgyhogy úgy, a tehetetlenség szül egy olyan eseményt, amely, amely én nem szívesen nézek rá, mert nem szívesen nézem a horgas Pétert, amit botta jár. Miért nem járt? Igen, hát ez, nézd, nyilván nagyon sokan sok mindent vetítünk mondjuk a tegnapi eseményre, én ezt elfogadom, és kíváncsi is vagyok arra, hogy ezt te hogy gondolod. Én ezt teljesen másképp értem meg, úgy láttam, hogy ott többen is másképp élik meg, de ez lehet egy teljesen érvényes vélemény. Én egy dolgot tudok neked mondani, ami talán fogható, hogyha ez Igen. egy színházi előadás lett volna, akkor ennek nem lenne közönségem. De nem színházi előadás. Én ezt értem, de mint nem színházi előadásnak... És, és nyilván, hogyha négy kereke lett volna, akkor meg... Akkor, akkor még nem gurulna. Hát, ja, szóval. hát nem, nem, nem, nem, én ezt így értem meg, de, de mivel én nagyon... Figye, én reggel hallgattam a Szénási Sándor, aki számúra nem mindenben mérvadó. Igen de mégis egy olyan személy, akit fontosnak találkozott a, a magyar médiában, úgy beszélgetett Törlei Katával és Vágó Gábor, hogy a hangjából lehetett hallani, mint a Naimanéb, hogy hallavány lilagőzenincs ezek az emberek itt miről beszélnek. Azért másik kérdés, hogy felkészületlen volt. Tehát tényleg felkészült de, vagyok. De, de, de, de János, ne haragudj. De hát ez e, a, a, e, egyfelől mondasz egy, egy véleményt, hogy a szénási én is hallgattam, hol, hogy beszélgetett a Vágó Gáborra és a Törlei Katával, de hát ugyanakkor szóval, hogy ezt, ezt miért, miért minősítik azért, azért Péter, mert hallgattam igen. én és igyekeztem egy olyan füllel rendelkezni, mint akiben nincs előítélet, nem könnyű. Igen. És Varga Gábor és Törlei Kata úgy beszélt, mint két öreg kis mozgalmár, akik előtt ott vannak azok a képek, amely képekképp még ott vannak, de a jelen egészen más, tehát nem minden, tudták minden. értelmesen elmondani szerintem megértelmesen elmondták, csak a Sándor nagyon... Hát nem, nem volt kíváncsi igazándiból, nem volt türelme, sürgette őket, én is hallgattam, de most erről fogunk beszélni. Nem, nem. Én inkább kíváncsi lennék, hogy miben érezted azt, hogy én ott járok, sok mindent éreztem, de ezt azért nem. Olyan vagy, mint, vala, mint akiben ott buzok továbbra is a jó szándék, Miért, olyan vagyok, miért, miért ne buzoghatna? miért benned is buzog? Ne ne, ne, ne, ne, olyan vagy Tehát olyan vagy, mint akiben Igen, ott bujog, buzog Igen. ez de valahogy mégis anachronisztikus látvány nyújt. amennyiben? Én azt mondtam, hogy ez egyszerre volt egy workshop, egyszerre volt egy gyerekkori de annak a szétrugott változata, de leginkább olyan volt, mint egy toborzó. A toborzó a legjobb szó. A toborzónál ott Águlyás Márton és ott Horgás Péter és azt mondja, nekem ehhez a célhoz különböző emberekre van szükségem, vagy ilyen emberekre van szükségem, van-e itt jelentkező, és akkor valaki jelentkezik huszártiszt, vagy huszárka, vagy, vagy lovaskatonának, és kiderül, hogy tériszonya van, egy lába van, és akkor az ember azt mondja nekem, hogy drága uram, ne haragudjon, önben a szándék jó, de önből nem lesz lovaskatona. Na most tegnap se az nem volt definiálva, hogy mire kell lovaskatona. Beleért vagy, amikor viszont jelentkeztek, felvettek féllábú lábú, szonyos 800, 800 éves embereket, és akkor az ember azt gondolta, hogy hát ez, ez, igen, szegények. Nem is tudom, hogy ki a szegényebb, aki ezt tartja, aki jelentkezik, aki ott csak sétál, miközben bennem ott van mindaz a reminiszcencia. ami ebben az egészszel kapcsolatban létezhet, és ami Gulyás Mártorra kivetítve teljes értelmetlenség, hiszen annyira fiatal, hogy én nekem a reminiszcencia emlékeim öregebbek, mint az ő személye. Szerintem amit elmondtál, az egy, az egy fontos figyelmeztetés lehet nekünk, és mint minden ilyen kezdeményezés nyilván nagyon sok gyerekbetegséggel küzd. Péter, az Isten áldjon meg, eljutottál abba a korba és igen. abba a komolyságba, hogy neked már nem lehetnek gyerekbetegségeid. De, neked csak felnőtt de, betegségeid erről, lehetnek. De, de János, nem rólam van szó. Nem hm. rólam van szó. Ez, ez, ez, ez szerintem ez egy igenis egy formálódó történet. Olyan, olyan formát kerestünk, amihez nem nagyon vannak mintáink. Igen, mi is közben nagyon sok mindent tanulunk, mi is nagyon sok mindennel szembesülünk. Mi közben azt gondolom, hogy tegnap ott azért, eh, hogy mondjam, ezt nagyon nyilvánvalóvá tettük, hogy egyrészt ez egy, ez egy mozgalomnak, ha egyáltalán lesz mozgalom, de én abban bizom, hogy igen, ennek az első nulladik lépése. Eh, itt nagyon fontos volt, hogy nyár előtt eh, elinduljon ez, legyen egy jel, egy alapozás. Meglátjuk, hogy nyáron milyen akciók, milyen konkrét történések lesznek, hogy ezt hogy és milyen formában lehet majd nyár végén folytatni. Mit? Ezt a munkát, amit tegnap na, a, külön, láttam, hogy e, sétálgattál a különböző helyeken, amit ott e, meghirdettünk, elindítottunk. E, én ugye egy, egy sátorban voltam, én most nagyon pontosan látom, hogy mondjuk augusztus végig milyen teendőnk van. De azt gondolom, hogy az összes többi helyen is, hiszen utána, amikor kilenc órakor találkoztunk, a négy nagy sátornak a, a vezetői, ott nagyon konkrét feladatok hangzottak el. Miért, miért, van, miért, van, miért van bennünk folyamatosan ez a mérhetetlen türelmetlenség? Nem, nem, bele nem a Bennem nem azon. De mi van benned, János? Mi, mi, mi az, ami... A komolytalansággal kapcsolatos kritika. De mi, ha miért gondolod azt, hogy komolytalanság? Miért gondolod azt, hogy, hogy több <coughs> munka, munkát így lehet minősíteni, mert ez nyilván te egy nagyon fontos és, és, és meghatározó ember vagy a a, a médiában, nagyon sokan figyelnek rád. Miért gondolod azt, hogy ez komolytalan volt? Tényleg érdekel, őszintén. Nem? Hol láttad azt, hogy komolytalan volt? Hol láttad azt, hogy, hogy, hogy ez felelőtlen volt? Illetve hogy ebben a helyzetben, ebben a, az országban ilyen állapotokban mit kellene tenni? Segíts, mondd meg! Nem fog tudni megmondani neked, Péter, nem. mert hogyha lett volna egy fél óránk, akkor meg tudom tenni, de a Barnárikával kell most beszélgetnem. Jól van, át akkor bocsánat. Hát, igen, hát azt egyébként lehet kérni tekintettel arra, hogy ugye azt mondtad, hogy nem érsz rá. Nem féltétlen barátkereső műsor ez. Igazán csak az zavar, hogy fogalmam sincs, hogy ebből az egészből amit értenek. Fiala János vagyok. Elnézést, itt megcsúsztam, de azt mindjárt elfogadom, hogy miért. Vár egy pillanatra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja külön megegyeztem egyébként Bácskai Jánossal, hogy én ezt így fogom csinálni. Berejt vagy szíves figyelmébe fogom ajánlani ezt az eseményt. Um, közben a hiszem leraktam. Itt vagy? Nem. Ja, Isten. Nem, el, nem nyomtam Já, azt mondja, nem, azt most mondjuk, hogy a nem tud. Elnézés most nem a Может. Um, kiderült, hogy a Horgas Péter mégis ráért volna, így aztán egy kicsivel tovább beszélgettem vele. Uh, azt a rossz hangú beszélgetést, ami ott létrejött elsősorban miattam, azt nem fogom veled folytatni, független attól reggel, amikor engedélyt kértem tőle, hogy másféleképpen beszélgessünk, akkor mondtam, hogy két dolgot fogok egybevetni egy eseményt, amely egy nagyon jó ötletnek tűnt, amely nagyon jó hangulatú volt, függetle attól, hogy voltak olyan célok, amelyek miatt az ember akár sírhatott is volna, hiszen fogyatékos Emberekkel való együttműködés az, az egyébként az embert megindítja akkor is, hogyha emelkedett a céltát és hogyha lát az ember ezzel kapcsolatos erőfeszítést a vízben, amit nem is tudom, hogy el -e magyarázni embereknek, mármint hallgatóknak, hogy mi az, hogy szimaton, ahol emberek azért úsznak, mert egyébként mások pénzt ajánlanak föl nekik, nem tudom, hogy ez megérthető-e. Majd délután, tegnap délután adott esetben Piko András, ugye ő az összekötő elem, hiszen ő úszott, és aztán ezen a tettek idején is ott volt, ugyanezeket az embereket, vagy részint ugyanezeket az embereket látom, és azzal a célnal, amivel ott vannak, azzal maximálisan egyetértek, azzal azonban, ahogy azt a célt szolgálni akarják, az belőlem iszonyatos ellenérzést vált ki. Szóval Szombaton, amikor én a te eseményeden voltam, vagy az általatok rendezett eseményen, akkor egy pillanatig nem éreztem magam rosszul a azt nem tudtam, hogy én ott mit keresek, hiszen a szónak abban az értelmében műsorvezetőre, hogy én ott műsorvezetőként felvoltam kérdővel, nem véletlen mondtam le a pénzemről, de nincs is szükség szerintem. Isten igazából ezt a műsort egy olyan ember tudja jól vezetni, aki egyébként érintett. Tehát aki, aki, akinek valamelyik csapathoz van közé, pillanat valaki telefonál, aki tudja, mit akar. Jó reggelt! Jó, napot kívánok, Mazányi Judit vagyok a pálya, alkalmasság intézettől. Uh -huh. Múlt héten beszéltünk arról, hogy holnap lesz egy ilyen élőadás, amiben a közlekedés, pszichológia, én ugye érdekelt, tehát arról kéne ott megnyilatkozni. Na most nem tudom, hogy önnál beszéltem el. Azt tudom, hogy Dózsa Marian lesz majd a beszélgető partnerem, E, azt hiszem, hogy a szerkesztővel beszéltem a nevét, nem tudom, és e, ugye őt megkértük, vagy a kolléganőm a kestintésztek. Rövidebb kéne zárni, ön odásban van, és nem tudok önnek segíteni. Fiala János, hogy valaki valószínűleg vissza fogja önt hívni, de én nem tudom, miről van Ó, szó. értem, bocsánat. Ne kérjen bocsánatot, ma már én annyi embertől bocsánatot kértem, hogy ön már igazán ne tegye. E, valaki telefonál, de egészen más ügyben... Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon kínosan éreztem magam, mert ugyanazok az emberek, akik... Egy, egy, a, tehát, ugye azt mondta, hogy itt valaki olyan, aki nem is ott vezetne aki érintett, a kérintett. Dél, Vasárnap délután pedig ugyanezek az emberek mint hogyha a saját magukat kötötték volna gusba. Tehát az egyik esetben kitaláltatok ti valamit, lehetséges és külföldi minta, és az a dolog működött, addig a másiknál én határozottan álltam, hogy én tehát a tévedés kockázatát maximálisan föntartom. Azt éreztem, hogy ugyanezek az emberek, vagy nagyjából ehhez a szellemi körhöz köthető emberek egy politikai témában gusba kötötték önmagukat. Követhető vagyok? Igen, abszont, igen. És itt le is vittem a hangsúlyt, hiszen nem merül akartam vele beszélni, de ennek a, ennek a dihotómiáját élem meg, és ugye nagyon rossz érzés, mert ezeket az embereket gyakorlatilag elküldöm a figyfenébe. Tehát azt mondom, hogy ilyen kiállással ezen a módon ne akarjanak focizni, míg neked azt mondom, hogy ez kurva jó. Hát, és próbálom de. ezt megértetni velük, Hol Gulyás Mártonnal, hol a Horgas Péterrel, igen mérséget sikerrel, ráadásul ugye ma átlettem át verve a palánkon, mert ugye elfelejtett tájékoztatni arról, hogy mégiscsak ráér. Úgyhogy most beszéljünk a Swimatorról, és beszéljünk arról, hogy ez miért működik, és talán mennyire is tesz neki jót az, amit én mondtam neked, hogy a médiója nagyon nem figyelt fel rá, hiszen ha felfigyelne rá, és amit ugye Jordán Péter szeretne, hogy minden városban egy időben legyen, akkor lehet, hogy pillanatok alatt nagyra nőné magát, de már nem ugyanazt a célt szolgálná azokkal a kezdetleges, de kifejezetten pozitívnak mondható eszközökkel, mint amelyekkel egyébként jelenleg rendelkezik. Figyelek! Mi azért szívesen megkockáztattánk ezt, hogy, hogy akár legyen több városban is egy időben. Annál is inkább, mert a hozzánk hasonlóan működő közösségi alapítványok most már vannak Pécset, Miskolton és a Dunakanyarban, és nekünk van azért egy olyan titkos vágyunk, hogy akár egy időben, egy napon ezekben a városokban legyenek ilyen A románok egyébként így csinálják, tehát náluk úgy történik a dolog, hogy egy évben 5-6-7 városban van, én úgy tudom, hogy ráadásul egy időben ilyen szlimaton. Egy félmondatot még arra, hogy mondtad, hogy nem tudod, hogy ez most egy, egy átvett modell, igen, ez egy adaptáció, ez Angliából indult, és 1986 óta vannak ilyen közösségi adománygyűjtő kampányok, mert hogy ez az. És hát most, hogyha jól értettem, hogy a kérdésedbe valami, vagy a megjegyzésedbe, az élményedbe valami az is van, hogy mitől működik ez, hát szerintem attól is működik, hogy alapvetően ezért ez egy játék. És, Jó, azt létszeres mondod el, csak múlta, múlta. hogy érthető legyen. Hogyan teszed azt nyilvánossá, hogy van itt egy lehetőség, hogy egy Ferencvároshoz valamilyen módon köthető civil szervezet pénzt gyűjtsön magának? Tehát hogy ment ez első erre, alkalommal? Erre, igen, erre tudok a legkönnyebben válaszolni, mert hogy ez úgy történt, tavaly meghívásos pályázat volt, idén pedig egy nyilvános pályázatot írt ki a ferenc Közösségi Alapítvány, hogy jön ez a szimaton. leírtuk, hogy... Van-e lefedés a két év között? Mi, mi vannak a két év között? Olyan lefedés, év között? tehát van-e, hogy mind a két évben indultak? Nem, nincsen. Olyan nincs, olyan van. Az elsőben a... ugye arról volt szó, hogy miután nem volt, azért volt megkívásos, mert nem voltatok benne biztosak, hogy egyébként kívülről jelentkeznének kellő számban Na, Hát talán inkább úgy, igen. Ez De az első folytató. alkalom annyira jól működött, hogy lehetett abban bízni, hogy második alkalommal viszont igen? Igen, mert hát velünk is közben sok minden történt, és az egy év alatt azért az alapítvány is sokat fejlődött a kapcsolatrendszerünk, és azért színesedett, szélesedett. Tehát azért azt gondoltuk, hogy. Mi, a, a mi az alapfeltétel annak ez érdekében, ez. hogy valaki induljon? meg tudjon fogalmazni egy célt, és tudjon ahhoz pénzt gyűjteni. De ez hogyan? Ennél egy kicsit konkrétabb volt, az volt a, még a pályázati feltételek között, hogy mindenképpen olyan projekttel induljon, amire legalább 1 millió forintot szeretne összegíteni. Ez azért volt fontos, ami 1 millió forint kell ahhoz, hogy megvalósítsa, ez azért volt nagyon fontos. Tehát nem 1 millió forint gyűjön össze, hiszen az, az ut jó, azt mondtam, hogy pénzről nem fog beszélni, de az utolsó helyzet nem gyűjtött össze 1 milliót, de az volt a dolog lényege, hogy maga az, amit meg akar valósítani, az egy milliós nagyságrendű izé legyen. Igen, ez azért volt nagyon fontos, mert mi tudtuk azt, hogy itt pár hónapban, amit készítjük elő a szímatont a szervezetekkel, ebben tényleg nagyon sok munka van. Tehát a csapatkapitányoknak folyamatos... Én ezt értem, de ahogyha most nagyon le akarnám egyszerűsíteni, az van benne, ne piszlicsári dolog legyen, hanem olyan, amiért érdemes áldozni. Igen, ez az egyik fordítás, de mondom a másik az az, hogy a befektetett energia az arányos legyen utána Ezt is értem. A, a bejövő adom. Mennyi idő alatt gyűlt össze a hét csapat? Egy alatt. Hát, ö, volt egy, körülbelül egy, egy hónapot adtunk a pályázati felhívás és a jelentkezés között, utána a kuratórium összegyűlt, kétszer annyi jelentkező volt, tehát ha jól emlékszem, most 15 projektből választottuk ki végül ezt a helyet. Mi alapján? Elsősorban az alapján, hogy mennyire volt... Hát most Mondjuk tudom, mennyire egyet volt, ne nevezzük nevén, ne, bát, csak őket meg nagyobb mértékben a kellettén, aki kiestek, de ami elmondható, hogy miérteste ki. Egyet mondjál név nélkül. Mondd meg az indoklást! Jó. Egyet. Jó, volt egy olyan ügy, amelyiknek volt Ferencvárosi érintettsége egy, egy úgy gondolom, hogy egy zöldi, tehát egy környezetvédelmi témájú projekt volt, egyszerűen azt éreztük a programból hogy bár ők ezt a tevékenységet, amit itt, itt ez a program kínálna, ezt csinálják máskor is, és szívesen csinálják, de semmilyen innovációt nem éreztünk benne. Tehát egyszerűen elolvastuk a pályázati anyagot és azt éreztük, hogy ez, ez tök jó, de unalmas. Tehát valójában nincs benne izgalom, nincs benne igazán nagy kihívás. Oké, okay. maradtak, maradtak, tehát, éreztük, maradtak, maradtak tehát heten. volt, vettek ki valamit, okay. ami már nagyon régen megíró. Jó, csak az időrövidységre a maradtak heten. Igen, velünk együtt. Igen. Amikor ez a hét megmaradt veletek együtt, az mennyire volt biztos, hogy ez a hét egyben potens is? Bocsánat, na igen, nagyon jól, mint mondtál. Nyolcan voltunk eredetileg, de egy szervezet visszalépett. Tehát már az előkezdődés... De ez pont -e van, van, azzal van összefüggésben, de. hogy nem volt potens. Igen, ők maguk azt mondták, ez a szervezet, hogy nincs meg az a kialakult network. Erről beszélek, hát ez a potenciál. Vajon, vajon ott, ahol kiszortatok, ott lehetett volna az, hogy a világ visszajelezés miközben ti indokolatlannak találtátok, mégis könnyen lehetséges, hogy több pénzt gyűjtöttek volna össze, mint az első helyzet, vagy ennek a valószínűsége csekély, függetlenül, hogy most olyannal játszunk el, ami teljesen történelmihetlen, de szerintem érted, amit mondok értem, amit mondasz. Én szerintem Valély jól pilatra... Hát, hogyha megint el aki valaki hozzá. Én akart kívánok, Ákos keresném. Jó, erre majd valamely megoldást kell fiúk, lányok találni, mert én szívesen játszom uh, telefonközpontos, és Barna és Orbán Viktor között nincs különbség a tekintetben, hogyha vele készítek interjút, de az nincsen jó, hogyha ide ilyen telefonok futnak be. Elnézést. Több telefont nem fogok felvenni. Semmi gond. Igen, de most is csöng a telefon, tehát fogalmam sincs például, hogy ő mondjuk nem veled akarná -e beszélni, vagy engem küldene -e melegebb éghajlatra, mert valami teljesen rosszul látok. Ugye azt kérdeztem, hogy ez egy teljesen rossz feltételezés el, hogy valakit kiszórsz, miközben egyébként a közönség érdeklődés a legnagyobb lett volna. Nézd, nem, nem, nem teljesen rossz feltételezés. én úgy érzem, hogy jól választottunk, de hát miután mi is ezt most tanuljuk, és a kiválasztásnak a szempontjait is most először állapítottuk meg magunknak, tehát nem mondom azt, hogy nem tévedhetünk. én azt gondolom, hogy azokat, akik idén kiestek, ha jönnének jövőre, akkor jelen között. Mennyire sértődik meg az a kieség, ki, ki és egyfolytában Horgas Pétert vizionálom magam elé, akit ma megbántottam, de nem átmódomban nem megbántani. Hm. Én úgy éreztem, hogy egyáltalán nem sértöttek meg. Volt, aki nem jelzett ugyan vissza, de ez, ez ö, ők voltak kevesebben. A többieket érdekelték a szempontok, mi azért igyekeztük leírni, hogy miért nem Jó, őket Jó, bár... három percünk van, ennyit hagyott uh -huh. nekünk az Úristen, meg én sokat beszéltem. Egy dolgot lássunk be hogy ez egy nagyon laza, nagyon kötetlen dolog, de amire vonatkozik, arra azért nem mondjuk, hogy véresen komoly, mert ez egy nem megfelelő fogalmazás, de például nem egyik és nem másik projekt olyan dolgot valósít meg, ami nagyon is komoly. Abszolút, abszolút nagyon is komoly, hát ugye, akik a legtöbbet gyűjtötték, őket el is, mondtad, ha jól hallottam, a lakásügynökség, tehát az utcáról lakásegyesületnek a. A, a, be, a bejéknak mi a neve? Az a közös alapon volt, nem, vagy melyik. nem. Volt? ez a lásügynök. Nem, nem, nem, nem, nem nem a, nem, az ez a neve? Igen. a. Igen. Az A két volt, a igen, igen, igen. Voltam. Igen, voltam, igen, igen, igen. A lakásügynökség 4 millió fölött gyűjtött, tehát igen, egyrészt nagyon komoly ügyekről van szó. Ö, másrészt, meg, hát ö, ebben most egy nagyon komoly munka kezdődik, tehát ö, itt, itt nincsen vége, a nyilvánosság előtt látszólag most lezárult az első szakasz, ugye, mert megtörtént a gyűjtés, most mi szerződést kötünk, eddig együttműködési szerződésben álltunk a szervezetek, hogy egyáltalán jogunk legyen kvázi az ő nevükben, ugye nekünk gyűjteni, meg ezt a kampányt folytatni. Most ott van nálunk a pénz, most megkötjük a már biztosnak látszó számok ö, tükrében a szerződéseket. Még nem ellenőriztem, mert még a... Nem, nem, nem, a tevékenységet ellen kontrolláljátok-e? Hát azt valamelyest már ugye, mármint amit most elkezdenek? Igen, mondod, igen, igen, minden igen. Minden. tehát hogy felelősséget vállaltok-e értük? Igen, tehát nekünk folyamatosan. Az elsőben ez így nem volt csalódás. Nem, nem, ott annyi volt, csak, hogy van egy olyan projekt, akiknek a pénze teljesen önhibájukon kívül még mindig a mi számlánkon áll, mert az önkormányzat ígért nekik egy helyiséget, és ők annak a helyiségnek a felújítására gyűjtöttek, és miután nem kapták meg azt a helyiséget, ezért miért. Jó nem a szignállal mondták. én ezt is jeleztem, hogy megpróbálok valamiféle kapcsolatot létrehozni az önkormányzattal, nem jutott, hogy ez az én dolgom lenne. Hadd, hadd, hadd, hadd mondjak erre valamit, János. Tehát a nagyon fontos, a Ferencvárosi közösségi Alapítványnak az alappolicijébe benne van öt éve, mióta megalapoltottuk, hogy sem önkormányzattól, sem államtól. Támogatást nem kérünk és nem fogadunk el. Na most ez, ez alapvetően a pénzügyi támogatásra ö, igaz. Ha esetleg lenne a Ferencvárosnak, de nincs, nem rögtön, mondjuk egy úszodája, és azt mondaná, Jó, akkor ráveszem őket, hogy építsenek egy úszodát. Ez jó ötlet, nem? Ez nagyon, nagyon köszönjük. <gül> jó, rendben, nem akarok komolytal lenni. Nem csak egy folytában ott van bennem az az iszonyatos érzés, ami a két nap között van, és amit attól félek, hogy nem tudtam jól elmondani. A két, program a két program között, igen, igen, igen, igen, uh -huh. igen. Hogy az egyik kitalálta a spanyol viaszt, miközben az egy szerény dolog, a másik pedig. Mert hát ugye az egyik, ugye, ugye az a dolog lényege, hogy, hogy ezek a szervezetek egyébként, amelyeknek így gyűjtenek, enélkül vagy nem jutnak pénzhez, vagy nem tudják megvalósítani, vagy nem, nem tudnak elég pénzhez jutni, ugye? Vagy mondjuk, ami például ez, a, ami ez az adventi vásárt illeti, hát ők gyakorlatilag az egészet szinte erre építették. Igen, igen, igen, de, de azért picit annyiban van szerintem számukra több hozadéka, és ezt a visszajelzéseik alapján is mondhatom, hogy, hogy elindulnak valami olyan úton, amit ideig sosem próbáltak. Tehát közösségi adománygyűjtő kampányt a java részük sosem próbált. Voltak aki igen, egészen kicsiben, pár százezer forint, de ekkora nagy kampányt ennyi pénzért soha nem csináltam. El Tehát neki egy lehetőség. Sajnálom, Én... hogy így alakult, át lettem verve a palánkon. Bocsánatot kérek. Szia! rendben, szervus! A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ami pedig a másik dolgot illeti a tettek idejét. Én kivárom, kivárom azt, egyrészt kivárom, hogy az esetleg másféleképpen alakuljon. Egyben kívánom azt, aki egy betűt kicserültem, hogy én mindenben tévedjek, és nem Horgas Pétert akartam magamra arra nem hanem csak arra gondoltam, hogy apukámat idéztem, ez a most játszunk vagy hülyéskedünk. Ez tegnap hülyéskedésnek tűnt, viszont hallásra.